Ràdios, l'initat, ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Pella Frances Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Fa 24 hores Ràdios, l'initat, ve a 91.6 FM El màrqueting i la publicitat de begudes alcohòliques fa augmentar-ne el consum entre els joves de 13 a 16 anys. Així ho assegura un estudi fet en l'àmbit europeu que ha coordinat l'Hospital Clínic de Barcelona i que avui es presentarà al Parlament Europeu. L'estudi ha analitzat durant 4 anys el consum de begudes alcohòliques en més de 9.000 joves de diversos països europeus. Aquests joves van anar a 111 mesos a de seguiments sobre exposició d'esdeveniments esportius amb anuncis d'alcohol i màrqueting en línia sobre aquestes begudes. 14 mesos després es van estudiar les pautes de consum i es va comprovar que, entre els que havien estat exposats a aquesta publicitat, les expectatives positives i els consums d'alcohol s'havien incrementat. Segons els investigadors, els europeus de més de 15 anys veuen l'equivalent a tres arveses diàries, xifra que suposa dues vegades més que la mitjana mundial. Aquestes conclusions han fet que els científics han dut a terme l'estudi anomenat Alcohol Public Health Research Alliance de l'empresa Amfora tinguin la intenció de reclamar la prohibició total de la publicitat de les begudes alcohòliques. També volen que es millori l'etiquetatge de les begudes alcohòliques perquè s'hi reflecteixin les característiques i els riscos que comporta, més o menys com es va començar a fer fa uns quants anys amb el tabac. Els després reclamen també un major accés als tractaments antialcohol. Cada any moren prematurament prop de 138.000 europees, més o menys com tots els habitants de Lleida, d'entre 15 i 64 anys a causa d'alcohol. La majoria, el 40%, per tri... Sí Rossi, el 30% per accidents i violència i el 20% per càncer. va recordar-hir el responsable d'aquest estudi cap de la unitat d'addicció dels clínic Antoni Gual. Segons el metge, l'alcohol es pot associar directament amb 200 malalties. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'iFi majors tot un poble qui us parla i acompanya? Susanna Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I avui començarem parlant de que s'ofereix un concert u... d'homenatge a Joaquim Malats. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Sigre número 24, s'ofereix avui a les 7 de la tarda un concert d'homenatge a Joaquim Malats, nascut el 1872 i desaparegut al 1912. La presentació anirà a càrrec del Departament de Piano del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, l'entorn de Joaquim Malats, al seu poble, Sant Andreu, el seu carrer i les principals característiques de la seva obra. Es tocaran obles representatives de Joaquim Malats, interpretades per l'aluna del Departament de Piano del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. I em de dir que aquest concert és organitzat per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, amb qui parlarem d'aquí uns moments. I, I col·laborarà el Centre Cultural Can Fabra i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. També parlarem de la figura de Josep Verdaguer, que és pintor, o va ser pintor, i que en aquests moments l'Espai Josep Bota us ofereix una exposició en què parla de Josep Verdaguer, pintor, 1923-2008. 19... L'acte d'inauguració serà avui a dos quarts de vuit del vespre. En el decurs de l'inauguració llegiran uns poemes del pintor Andréuenc, amb la col·laboració d'àmics de Josep Verdaguer. Doncs aquesta exposició anirà seguida de dues conferències. La primera es realitzarà aquest dijous proper, el dia 23, a les 7 de la tarda. Es tracta d'una taula rodona en què es parlarà de la vigència avui d'en Josep Verdaguer, amb la presència de Joan Mora, escultor, Joaquim Serr, serrà, amic, Josep Maria Cadena, periodista i crític d'art i Jaume Codinacs, professor i amic. També el dilluns, dia 27 de maig, a les 7 de la tarda, hi haurà l'exposició a punt biogràfic sobre Josep Verdaguer, a Joan Pallarés, personat arqueòleg i paleontòleg. Les conferències es realitzaran, tal com hem dit, a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coals del carrer de Sant Adrià número 20. El districte Sant Andreu ha volgut afegir-se a la doble commemoració de Josep Verdaguer per tal de fer possible que la seva obra, dispersa arreu del món català, pogués ser exposada al seu poble nadiu. D'aquesta manera es podrà oferir i compartir aquest llegat. I ara parlem de diferents activitats que es realitzaran aquests dies, com per exemple a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s ofereix avui l'acte de Constitució de Parelles Lingüístiques. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s'ofereix avui a les 7 de la tarda l'acte de Constitució de Parelles Lingüístiques. La delegació del Sant Andreu del Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona organitza aquest acte de Constitució de Parelles Lingüístiques. És una activitat a càrrec del Consorci de Normalització per la Llengua i tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. La furamena es limitada i encara tenim més creus a comentar-vos el dia d'avui perquè els drets humans LGTB avancen o retrocedeixen. Avui a les 8 del vespre al seu districte, al seu del districte de Plaçor Fila, número 1, es realitza la conferència Els drets humans LGTB avancen o retrocedeixen, tot coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. Intervindran en lligo, la marca Lamarca, Ararteco, defensor del Poble Sec, Montse Mota... Poble Basc. El... El po... Defensor del Poble Basc, perdó. Montse Mota, ajuntada a fer LG, B, Rodrigo Aranea, president d'ACAFI, José Benito eres president de CAC i també hi s'hi penjarà la bandera de l'art de Sant Martí. Exacte. També tenim d'altres coses a comentar-vos. De fet, ho vam estar parlant a dia d'ahir amb el seu responsable, amb Pablo Herrera, i és que l'Espai Jove Garcilaso us ofereix avui dins la presentació del documental The Building of a Community. Avui, dins el marc del Festival Barcelona, vis-ho alçà on es farà la presentació del teaser documental The Building of a Community. Nova Ioria i els moviments activistes del Lower East Side Manhattan. A l'estiu del 2012, dos documentalistes comencen la seva feina a Moros. Moros és el Museu of Reclaim Urban Space de Nova York City, amb la fi de gravar unes càpsules que recullin la història dels moviments activistes al barri nova llorquès de Lower East Side. Tradicionalment, un barri reivindicatiu i punt de trobada d'artistes, vencedors i intel·lectuals, el teaser exposa avui alguns dels processos de transformació social més relevants esdevinguts en aquest en aquest particular barri, resumint de forma esquemàtica les línies d'investigació que marquen el punt de sortida del futur documental. La presentació d'aquest documental serà avui, dos quarts d'avui del vespre, a l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103. La presentació del teaser anirà a la cara de Pablo Herrera, el director del projecte. Recordem que The Believe a Community és una producció de col·lectivo pilot amb el suport de Mioris Museum of Urban Space New York City. I un últim apunt ens porta a parlar d'esports, perquè arriba ja s'està preparant el campus d'estiu 2013 del Sant Andreu. Un any més, el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu, d'aquesta vegada com a novetat tres possibilitats, campus general d'iniciació, campus de tecnificació per línies i campus de deporters. L'inscripció es pot fer descarregant el díptic i portant-lo emplenat a les oficines. A més dels entrenaments, el campus comportarà amb d'altres activitats esportives alternatives, com piscina o excursions setmanals als nens i nenes que s'hi poden apuntar dels 4 als 16 anys es esmorzaran i dinaran a les mateixes instal·lacions. Els pares, a més de les tres opcions de campus, general d'iniciació, de Tecnificació de part línies, i de porters podran triar el número de setmanes que volen apuntar els seus fills, des d'una fins a 5 setmanes. Les dates van del 25 de juny al 26 de juliol. El pagament s'haurà de fer en el moment d'inscripció a les oficines del club. Primer cal descarregar el díptic que us adjunten a continuació, imprimir-lo i emplenar-lo amb les dades pertinents per poder-lo portar en el moment d'apuntar-vos. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomenem el nostre programa d'avui i el que farem ara mateix serà una petita pausa. Tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. Al balcó les fulles mortes cauen avui a poc a poc i jo recordo aquelles hores quan l'amor és et... que jun aus dies pesen ja s va fentre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 Doncs hem de dir que el Centre Cultural Can Fabre al carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 7 de la tarda un concert d'homenatge a Joaquim Malats 1872-1912. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la cap del Departament d'Instruments de l'Escola Municipal de Música de, de Sant Andreu i també professora de piano d'aquesta mateixa escola. És la senyora Eulàlia Vives, molt bon dia. Hola, bon bon dia. Doncs esteu preparant ja últim, últimes preparacions de per aquest concert d'aquesta tarda, no? Sí, sí, mira, estem contents perquè podem oferir aquest concert aquí a Sant Andreu perquè recentment ah. ha sigut el centenari de la seva mort i ah. s'han fet concerts a diferents llocs de la ciutat i avui es farà aquí a Sant Andreu, a Can Fabra, com tu has dit fa un moment. Ah. Mira, el concert de, de Malats de Sant Andreu consta de nou peces per piano de l'autor que interpreten alumnes del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Uh -huh. Abans es farà una petita presentació de l'autor, on es parlarà del seu entorn, del seu poble Sant Andreu, el seu carrer i les principals característiques de la seva obra. Uh -huh. I aquest concert ha estat organitzat conjuntament des de l'Escola de... Municipal de Música de... de Sant Andreu, des del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al districte. Uh -huh. I... Bé, jo volia agrair uh, concretament uh, al districte, a la Joana Bonaterra, que és cap de tècnica de gestió i planificació, perquè ha posat els mitjans i l'interès perquè es portés a terme aquest concert, a la Mireia Planes, que és cap departament del Conservatori Municipal de Barcelona, per tenir la idea uh -huh. de fer aquest concert, tant aquí i per la coordinació, i a l'equip directiu de l'Escola de Música municipal de Sant Andreu per col·laborar en la coordinació del de concert de malats de Sant Andreu. Uh -huh. Perquè he tingut molta feina des de l'escola per poder preparar aquest concert? Bé, bueno, hem tingut que, que coordinar-nos molt perquè des del conservatori doncs, eh, van tenir, com deies, van tenir la idea doncs, de, de fer aquest concert, perquè ells uh -huh. ja l'havien fet anteriorment en el conservatori. Aleshores, a partir de, de que va haver-hi aquesta proposta, doncs hem tingut que, bueno, que gestionar doncs, totes, eh, buscar el lloc on es feia, per, que fos un lloc idònic, que tingués una repercussió en el barri. Eh, uh -huh. Volíem també que s'impliqués al districte, que tingués una repercussió doncs, sobre Sant Andreu, no? Uh -huh. I... Bueno, la, la feina que, que porta doncs, organitzar un concert on participen nou pianistes del conservatori mm. on hi ha tot el professorat que està preparant aquests intertats i bueno, etc fer els programes bueno, tot mm. el que representa organitzar un concert Eulalia, bon dia. Sóc Sena Avila, col·laboradora del programa. No sé si ens podries dir més o menys la data que d'aquests alumnes que interpretaran les peces de Joaquim Malats. Perdona? Digues l'edat, no? Les edats, sí. Ah, les edats. Les edats van entre 15 i 20 anys. Són estudiants de grau mig del Conservatori Municipal de Mosca de Barcelona. No, clar, no sé si com a estudiants de piano ja entre 15 i 20 anys, no sé si tu com a professora els has suposat alguna complicació o ha estat un repte per ells haver d'interpretar obres de, del mestre Joaquim Malats. Bé, bueno, doncs per ells ha sigut un repte important, però aquest concert ja el van estrenar al curs passat al conservatori, està gravat, per, està gravat i... Uh, evidentment ha sigut un repte per ells però, i per elles, però que ho han interpretat molt i molt bé. Qui era el Joaquim Malats, per fer-nos una mica una idea? Sí, va ser, bueno, va ser un gran pianista, professor i compositor, uh -huh. i bueno, va estudiar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i a París, i bueno, va actuar per per Europa i als Estats Units, era un gran pianista perquè va estrenar obra del de va estrenar part de la suite ibèria del i potser la seva obra no és prou coneguda per aquí, però eh, hem tingut la sort de que l'editorial Walló doncs, ha editat part de la de la seva obra per piano i també ha sigut una excusa doncs, per preparar aquest concert. No? Uh -huh. que el fet que s'hagi editat la seva música ha doncs, ajudat a la difusió d'aquest compositor tan important i que potser no, no és prou conegut. No? Uh -huh. Perquè Quines serien les, les peces representatives de Joaquim Malats les que es podran escoltar aquest, aquest vespre? Mira, aquesta tarda uh, una de les més conegudes uh, que es podran sentir és la, la suite espanyola. Uh -huh. I, i bé, bueno, uh, també ell va fer... O sigui, d'obres de, de piano va estudiar masurques, danses, serenates, balsos, cançons de bressol... Després ell també va escriure doncs, uh, la suite per gran orquestra, trios per piano i violí... Uh -huh. I, bueno, i molta obra de piano no? uh -huh. i avui concretament doncs, la Sereneta Espanyola és una de les més conegudes que que hi ha per piano no? que podrem sentir aquesta... aquesta tarda Per tant, des de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu esteu contents de poder participar en aquest homenatge a Joaquim Malats I tant estem uh -huh. molt contents i hem... nosaltres eh, hem convidat l'alumnat de l'escola uh -huh. perquè pensem que farà un concert Uh, molt interessant i una oportunitat per apropar-nos a, a la música d'aquest autor de Sant Andreu, uh -huh. aquest compositor i pianista tan, tan i tan important. Per tant, avui aquella gent que no conegui l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu tindrà l'oportunitat de, de conèixer-la en directe, no? Sí, el que passa és que el concert és a, és a Can Fabra. Exacte. Uh -huh. Exacte. Eh? Sí, bueno. vull dir que, que nosaltres estarem, o sigui, alumnat de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, anirem al concert perquè uh -huh. hem implicat a molta part de l'alumna a participar i, i bé, però uh -huh. que el concert es fa a Can Fabra, perquè vam pensar que la sala era més idònia, és una sala molt maca, sí. amb bona acústica i, i bueno, es farà allà, que, uh -huh. perquè vam pensar que quedava, quedava molt bé en allà, no? El que sí que m'agradaria és que fesis una crida des d'aquí de, perquè la gent doncs, que els hi agradi la música que, que vagin a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, no? Que, que podran aprendre doncs, tots els instruments i, i tot tota aquelles... Mm, bé, doncs... Clar, sí, sí, sí, sí és una escola... Bé, bueno, és l'Escola Municipal del Barri, que estem mm. oberts a... Uh, tenim moltes ganes doncs, que, que, la, que les persones s'animin a estudiar música i que portin la seva mainada a estudiar a, a l'escola. Sí, sí, sí. uh -huh. sí. Perquè també feu cursos per adults a l'Escola uh -huh. Municipal de Música a Sant Andreu o només feu cursos per nens? No, fem cursos per nens. És entre 4 i 18 anys, l'escola, uh -huh. si tenim, tenim aquesta franja d'edats. De, uh -huh. uh -huh. D'acord. Uh -huh. Molt bé. Doncs eh, moltíssimes gràcies a Eulalia Vives, que és cap del Departament d'Instruments de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu i professora de piano, per tant avui eh, escoltaràs molt la, el que és la, el teu instrument predilecte, no? Sí, exacte. Sí, sí, sí. Molt bé. És una gran satisfacció tenir un concert de piano amb, amb obra tan important i tan maca i per intèrprets que que l'han preparat amb moltes ganes i que, que, que segur que serà un gran èxit. D'acord. Doncs hi serem aquest vespre a partir de les 7 al Centre Cultural Can Fabra aquest concert d'homenatge a Joaquim Malats. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga, Vinga. adéu. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest vespre a Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Sigret número 24, us ofereix a les 7 de la tarda aquest concert d'homenatge a Joaquim Malats, que va néixer el 1872 i va morir el 1912, per tant, doncs ja fa uns 100 anys que, que, que va morir. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa, fem una pausa i tornem a més informació. Fins ara! Desafinada em surt una cançó I si volia i calla tingués compassió Jo prou voldria fer el meu cant tan pur com és el teu Però cal que passi amb el que em dóna Déu Si és que persisteixes volent criticar -ho la meva tendència anti-musical, jo tan sols mentida puc argumentar que això és bossa nova, que això és cosa natural, però el que tu no saps ni voldràs mai entendre és que els desafinats també tenim un cor molt bo. Fotografi en dons i en revelar mouràs. Clara ve la teva te valor i gratitud. Vol potser si t' duraràs de què és el meu amor. El méss gran que mai podràs trobar amb tota la vida. Però tu abo la tevaús i que no veus el principal que fons d'aquests que desafinem, també un cor que estima bat en silenci, en el fons d'aquests que desafinem, també bate un cor molt bon. què passa la Trinitat Vlla i Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dedicar avui a realitzar l'acte d'inauguració de l'exposició de, de Josep Bardaguer, pintor, 1923-2008... ...en el decurs de la inauguració... ...segirà en poemes del mateix pintor Andreueng... ...i per parlar-ne... ...s'animarà doncs, d'altra banda del fil telefònic... ...en Joan Pallarès... ...que és doncs, paleontòleg i historiador... ...que va que ens parli una mica de la figura... ...de Josep Verdaguer... Uh, ...Joan Pallarès, molt bon dia... Hola, bon dia... ...Doncs uh, tu vas poder conèixer, oi... ...el senyor Josep Verdaguer? Sí, doncs sí, vaig poder -ho conèixer... ...el vaig poder tractar... Vam, ...jo considero que vam ser amics i, eh, bé, que jo soc el seu iògraf i la seva biografia uh -huh. eh, en vida eh, a partir de la documentació, però, a més, sobretot, a partir del, del testimoni, del testimoni d'ell, el testimoni de, de, de les seves paraules, dels seus sentiments. Normalment, m'ho fas una biografia d'un personatge, eh, doncs, bé, bueno, pots eh, parlar de amb gent que l'ha conegut o pots parlar amb mm. gent de, de, pues, en fi, detalls de, de la seva vida d'exposicions, de, en aquest cas d'un pintor però en el cas d'ell pues, vam poder parlar una mica de, de sentiments, d'opinions de sentits i de, és a dir que autènticament era un gran personatge i una gran persona mm -hmm. Sí, perquè tal com hem dit en començar, eh, ell també va crear alguns poemes no? sí, sí, sí, ell també eh, en un principi eh, li, era aficionat a escriure, i escrit no és que sigui la seva obra pictòrica, evidentment, supera més creix l'obra poètica, mm. però era una persona amb una gran sensibilitat, una persona amb una gran espiritualitat, i els seus poemes pues, transpuen, sobretot, eh, quan va fer el seu viatge a la Índia, el va impactar molt, eh, però, en fi, tots els viatges al llarg del món, i jo crec que també una part de la, de la seva faceta de pintor, per la qual és eh, universalment conegut, que és que va decorar, o podríem dir que és la persona que més esglésies ha decorat, més persones que més esglésies ha decorat, ha pintat, durant el segle XX, mm. doncs aquestes pintures murals, en certa manera, és eh, un, un continu d'aquells grans retaules catalans de taull i de, fi, de, del gran romànic, pues, en aquest cas, el segle XX, el, la unitat del segle XX, dels anys 60-70, es va dedicar a decorar nombroses ermites, moltes illes romàniques inclús, el Pirineu i la nostra església d'aquí de Sant Andreu de Palma, i uh -huh. la de Sant Adrià de Besòls, també. Per tant, estem parlant d'una figura polifacètica que va tocar força pals diferents, no? Sí, doncs, essencialment era un pintor, eh? Uh -huh. Si sí, l'hem de, sí, de definir, era un polifacètic, que eh, havia subiat a l'Escola de Velles al Sant Jordi, uh -huh. eh, havia exposat, pensa que ha exposat tot arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, uh -huh. però també ha fet exposicions a Estocolm, a Bruges, a Gant, a Brussel·les, París, Granoble, ve eh, a Tel Aviv, eh, a uh -huh. Chicago, ja, a Montevideo, a Nova York, eh, a Viena, pràcticament exposat a eh, tot el món. Té una obra, també, d'aquesta obra que deia, pictòrica, amb esglésies o amb murals, per començar fent el gran mural pel món Deportivo, uh -huh. eh, i després del mural aquest del món Deportivo, va fer també un parler de porta a Barcelona, uh -huh. i després ja es va dedicar pues, a, a diversos santuaris i diverses uh, capelles, Uh -huh. I en total pues, ten gairebé unes deu uh, esglésies decorades pintades. Uh -huh. i recordem també que al final pues, Santa Andreu li va retre la medaldala d'Hor la medalla d'Hort el 1993 i el persona la medalla d'Hor del 2002 en envia petició de, de tots els entregüencs uh -huh. eh, que van va ser pues, una gran joia per ell. De fet, segons tenim aquí apuntat, la, la primera església que va decorar va ser precisament la de Sant Andreu de Palomar, no? La de Sant Andreu va començar l'any 1956. Mm. Eh, imagina, tothom que conegui l'església de Sant Andreu sap l'alçada que té, eh? Mm. Eh, doncs imagina la dificultat tècnica que tenia, doncs, no és treballar eh, amb un quadre, amb un cavallet, sinó que havia de pujar eh, a molts metres, a 20 i a, a, a 25 metres del terra, eh, sobre un encabellat, sobre una bastida i allà anar pintant, anar fent els seus... Eh, calcant els esbossos que havia fet prèviament amb els peus a terra, mm. doncs allà penjat a les alçades eh, treballant. I no és precisament... Va començar per una de les agressies, jo crec, que tècnicament més complicades per mm. poder pintar. I va trigar uns 5 anys en poder decorar l'església? Sí, sí, sí va, va trigar gairebé 5 anys, a la vora tenia un ajudant, però és una vora que pràcticament un arquista fa sol, no? Vull dir que, que, bueno, pot tenir una persona que et faci els reompliments, i et faci algun, alguna cosa, però els traços, el que és el, el dibuix d'allò, l'ha de fer l'autor, la, mm -hmm. vull dir, l'ha de fer el pintor, no? Mm -hmm. I la, va trigar doncs, molt temps i després ja va ser quan li van començar a ploure els encàrrecs per diferents esglésies a la vall de Cardós, als, als, a la vall de Procí, a uh -huh. Casidros, etcètera, que són les que van anar eh, ja d'encarregar-li en diverses, diverses etapes, uh -huh. i realment era un pintor amb aquest aspecte molt acceptat que ja va ser el seu, el seu gran èxit, tot i que no hem d'oblidar la seva fase de pintor, que és la que podrem veure a l'exposició, la seva fase de, de pintor de quadros, pintor a l'oli, pintor sobre, sobre tela, mm -hmm. i sobretot hem de destacar que era un pintor una mica el pintor de l'Oximar. A ell li encantava pintar, ha pintat de tot, però sobretot li encantava aquests paisatges eh, una mica que que tothom rebutja, per mm. exemple, un pas nivell de tren, no? el tema del pas nivell de tren, mm. Uns, uh, unes barques uh, al port o unes barques amb un canal, amb un creu navegable. Mm. Eh, un... Però no, no, no era pintor de tren, sinó de passos a nivell. Autènticament, la temàtica ferroviària, no hi ha pràcticament trens pintats, però sí mm. pies de tren, de tanques de, de via de tren, els passos a nivell. De Tot això tenia una, una barra tancada. tancada mm. Els xingidos aquests de, de platja, vull dir allò, aquestes barraquetes de, de platja, això, a ell li encantava pintar. Era un tema que, molt, molt recurrent amb ell. Preferia mm -hmm. més això que no pas, doncs, com molta gent, pinta grans monuments, Sí, però feia més aquests temes molt senzills. Mm. Era un pintor, va conrear una època molt gran d'expressionisme de, i ha sigut un pintor, ho he reconegut, ja veus la quantitat de llocs que ha arribat a exposar, però sobretot mm. molt valorats per les galeries d'art, que encara avui en dia el seu nom atreu. I esperem l'exposició, ara estic dintre mm -hmm. de l'exposició mateixa, que hem acabat d'unclimar, de muntar, i tall de llit que realment impressionant. Per tant, qualsevol pretext li era vàlid per, per agafar el pinzell? no? Exacte, exacte. Però, a més, una tècnica molt depurada, un pintor de, de gran qualitat, d'una bona luminositat i, a més, una mica, tot això que dit dels, dels passos a nivell, sí, correcte, però també hem de pensar una cosa, de que eh, no despreciava cap temàtica i pràcticament en totes les temàtiques Verdeguer eh, excel·lià és inconclusible però excel·lià eh? mm -hmm. Hola, bon dia, sóc Susana Hola, bon Hola digues, digues eh, És curiós perquè l'obra de Josep Verdeguer és molt dispersa arreu del territori català i eh, per fer aquesta exposició s'ha necessitat una gran tasca Doncs mira, autènticament hi ha d'haver uns quants bojos, no?, que vam pensar que en eh, uns moments determinats eh, feia cinc anys de la mort d'en de Josep Verdeguer, tots érem amics d'ell, i vam pensar que, que bueno, que sabia fer alguna cosa. Vam començant a moure amoure i han eh, tingut la immensa anabilitat dels propietaris que tenien a les seves col·leccions particulars, tenien obres d'en Josep Verdeguer, que ens les seguissin, ens les han seguit generosament per poder fer aquestes exposicions. És dir, que són que no es veuen habitualment, que estan en connexions particulars, que eh, han, han estat portats aquí a, a Can Fabra. Evidentment, hem tingut la gran acollida del districte que s'ha si posat a la banda de la coordinació i de l'organització i ha cobert pues, les despeses que naturalment a l'ultimic no podíem a, afrontar. I eh, autènticament s'ha de dir que aquests... Eh, aquests, en aquest cas podíem dir maçenes generosos, que amb el seu dia van adquirir la seva obra, doncs, han sigut pràcticament, són els artífecs de la de l'exposició. Han vingut eh, aquesta obra, majorment estava concentrada a Barcelona, una bona part eren de col·leccionistes d'aquí de Sant Andreu, d'Amics en Verdeyer, que havien comprat obra d'ell, però també hem de dir que n'han doncs, baixat doncs, des del Pirineu, ens han portat aquí generosament, és dir que, oh, tècnicament, el, el, el valor que hi ha hagut de, de cooperació ha sigut un valor enorme. Ha estat tota una recerca de recopilació, de recerca i com dir, recerca i captura de les obres de, de, de Josep Bardaguer per Catalunya. Primer un elevador, pues, entre entre el pues Joaquim Serran, Joan Mora, eh, pues, en, en Víctor López, el, el, el, el, el, el Camaguinacs Eh, me'n deixo, deixo ací amb en Joan Tord, eh, vull dir que eh, jo mateix, que ja he estat en aquest tema, Francesc Porret, que també hi ha col·laborat, eh, doncs ve una labor d'aquestes de primer coordinar la Montserrat Arcós, eh, coordinar aviam, a on té aquesta obra, una labor de detectiu, aviam qui té què, i després del qui té què, eh, doncs, bé, doncs, aquest té això, contactar amb aquestes persones, eh, demanar-los i amb carinyo, eh, si ens podien cedir alguns dies les, les obres, i, i bé, doncs una lava de relacions públiques, que després, un cop ja estava més o menys tot, en, els fils ja estaven fets, eh, doncs és anar al districte i posar-li damunt de la taula i el districte evident s'ha portat en meravella acabant d'organitzar aquesta exposició que se celebra celebrarà a partir d'aquesta tarda a l'Espai Josep Bota. Uh -huh. uh, una pregunta més. No sé si sí. vostè ha dit que és el seu biògraf que li va explicar en vida la seva uh -huh. biografia. No sé si ens podia explicar alguna anècdota, alguna vivència de la vida de Josep Berdaguer que fos un reflexe del seu caràcter o de la seva passió que era el pintar. Sí, n'hi ha, ha moltes, però sobretot jo el que, el que més carinyosament recordo eh, és potser ja els darrers anys d'en de, de, de Josep Pardeguer, eh, quan ell eh, doncs, va, va, va anar eh, a la Casa Sil, amb, a, a viure a la Casa Sil, amb la seva senyora, tots dos van recollir allà a la Casa Sil, i eh, bé, resulta que en aquells moments eh, després ja va morir la seva senyora, es va quedar ell sol. I eh, recordo quan el trobaves moltes vegades, eh, que sortia, i sortia de la Casa Sil, i baixava pels carrers de Sant Andreu, tot fent un passeig una mica llarg, és sempre procurant no anar per la línia recta, sinó donant una volta per veure el seu Sant Andreu, i baixava tranquil·lament a pintar, i va estar pintant pràcticament fins als últims moments mentres va poguer, això demostra que és una persona amb una fidelitat absoluta a la pintura. Pràcticament al cap de, quan ja no va poder sortir a la ressició, sí, que ja es va començar la seva salut a deteriorar-se, doncs, bé, autènticament ser, tinc va durar 4 dies l'home ja, sense els seus pisells, ja no va ser el mateix, ja eh, va morir pràcticament ràpid, molt, molt, ràpidament. I una cosa que m'he oblidat també, eh, clar, quan hem parlat d'aquests eh, mecenes i d'aquests... d'aquesta eh, gent tan generosa que s'ha dit als quadros també, en què hem de posar la família, és dir, les, les dues filles i el fill d'enclat per que han donat tot el màxim de facilitats per poder-se fer l'exposició, també, respecte a obres i respecte pues, a... A efectes personals d'ell que s'estiguin en unes vitígues també. Mm -hmm. Doncs l'acte d'inauguració es realitzarà aquest vespre a dos quarts de vuit, aquí Exacte. a l'espai Josep Bota de la Fabri Covats, però hem de, hem de dir que no només es realitzarà l'acte d'inauguració, sinó que hi ha dues conferències que estan pendents per poder realitzar la setmana que ve, en mm -hmm. què també es realçarà una mica la seva figura, no? Sí, jo el dijous, el dia 23, parlaré precisament de, de la biografia d'en Verdaguer, farem uns apunts eh, biogràfics d'ell, eh, parlaré de la seva biografia, i el dia 27, el dijous dia 27, doncs en farem una altra, una taula rodona, amb el crític d'art Josep Maria Cadena, amb en Joaquim Serrà, amb en Jaume Conyacs, on són persones que l'havien conegut també, i eh, sobretot en Josep Maria Cadena, crític d'art va ser un gran amic d'ell parlaran bastament de, de tot el que és la seva obra i a més, tal com jo parlaré des del punt de vista humà d'en Verdaguer mm. de la seva vida, de la seva obra eh, ells parlaran més exclusivament de la seva obra a nivell eh, tècnic, a nivell pictòric mm. eh, a nivell eh, d'historiadors de l'art A més, s'ha creat una entitat que es diu Amics de Josep Verdaguer Sí, sí, sí, han començat amb bueno, sortir una mica en broma per dins d'alguna manera mm. però sembla que això pues, pot, pot anar pot anar tirant endavant uh -huh. i que, eh, sí, sí. bé, una mica entre amics de la pintura, amics de Josep Verdeguer, eh, doncs no quedi en aquesta iniciativa, sinó que doncs que ens temem que serà molt ben acceptada, eh, eh, que la gent eh, vindrà a veure l'exposició, eh, doncs... Eh, Potser que haurem de donar alguna continuïtat uh -huh. i emprendre alguna altra iniciativa, algunes iniciatives que ara se'ns han quedat al tinter, eh? uh -huh. com havia sigut, per exemple, poder fer un documental de l'obra d'en Berdeguer, eh? uh -huh. de, de l'obra aquesta pictòrica que té, dispersa por aida, de, de, de, de, de l'obra religiosa amb esglésies, etc, doncs potser, bueno, algun dia ens haurem de plantejar de, de fer una continuïtat i, bé, ja com hi ha ja més ben constituïts com a entitat... Eh, començar a tirar endavant aquestes iniciatives. Mm. D'acord, doncs, fins al dia 31 de maig, aquest homenatge a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al senyor Josep Verdaguer, que podríem dir que va ser un andreueng, no? Exacte, un andreueng de, des del primer dia fins a l últim mm. Va néixer a Sant Andreu i va morir a Sant Andreu. Mm -hmm. I bé també recordada que si alguna entitat, eh, un grup de persones, vol una visita guiada, Mm. doncs eh, amb molt de es faran aquestes visites comentades una mica comentant la, la biografia d'ell i una mica la, la seva obra i el perquè. doncs una visita més seguida, diem una visita acompanyada d'aquest espai Josep Bota per mirar l'obra d'en Barreira I sobretot aquesta tarda, a dos quarts d'avui del vespre que no es perdin la, la inauguració d'aquest acte Exactament. Molt bé, doncs Joan Pallarès, personal moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i gràcies, esperem doncs, que vagi molt bé aquesta exposició i sou convidats. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs de nosaltres el que fem ara mateix doncs una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem a més informació. Fins ara. A vegades les coses no surten del tot bé A vegades les forces bufen en contra el vent A vegades no goses acceptar la veritat Sents que es tanquen les portes d'allà on tu vols entrar. A vegades dones que queda tan perfecte. A vegades les hores giren en contra el temps. A vegades enyores el que no has tingut mai. allarguen les ombres dels dies que vindran. I és quan arribes tu que s'omplen de sentit els somnis que he tingut mai he aconseguit. I és quan estem tots junts que em sento més capaç de saltar l'aire i dir I és quan arribes tu que s'omplem de sentir.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 Molt bé. doncs continuem amb el nostre programa d'avui i amb qui volem parlar ara mateixa és amb l'Òscar Rodríguez, director del Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs demà es realitzarà a partir de les 8 del vespre l'actuació de Cobos Mica Company aquí al Sant Andreu Teatre. Sí. Què és el que podrem veure? Mira, això és el, la presentació d'un estaix que organitza la companyia Cobos Mica, que estan afincats a a Palafrugell, el mm. Teatre de Ai, perdona, a Palamós, el Teatre de la Gorga exactament. Mm. I llavors, doncs, ells fan un estàs de nou mesos amb, amb ballarins que comencen a entrar en el món professional. Llavors, el que fan és la mostra d'aquests treballs, d'aquests nou mesos, mm. de tres coreografies treballades amb, amb tres coreògrafs, que són el Jorge Jauregui, el Roberto Libán i el Peter Mica. Llavors, doncs, aquests quinze alumnes que estan en fase de professionalització doncs mostren el treball d'aquests darrers nou mesos. És a dir, són tres treballs en un? Són, són tres... No, són tres, en un espectacle són tres coreografies diferents. Ah, una del Jorge Jauregui, una del Roberto Libán i una altra dirigida, la direcció és del, del Peter Mika uh -huh. i quins actors, doncs, quins ballarins realitzen les, les actuacions. Mhm. Uh -huh. Per tant, és una mirada a, a la dansa, no? A la dansa d'avui dia. Sí, sí, sí, clar, és a dir, nosaltres això ja, ja, ja, ja ho sabeu, vull dir que el fem, fem una bona aposta per la dansa contemporània, en tots els seus uh, variants, possibilitats, i llavors, per tant, la possibilitat d'acollir doncs, aquest espectacle, vull dir que és una cosa interessant, a més, uh, també ho fem, justament, primer, per perquè ho vegin uh, els joves uh, creadors, joves estudiants i la gent que li pugui interessar la dansa, i aleshores, doncs, uh, justament, vull dir, uh, és una altra faceta, no? la, la formativa, el pas cap a la professionalització, per tant doncs fem més un preu super assequible d'entrada que són 6 euros uh -huh. i, i és això vull dir, és una, és una aposta més per la per la dansa per la dansa contemporània i per la, forma, la formació dels dels ballarins de dansa contemporània uh -huh. a més també hem de dir que aquests dies i fins diumenge es està interpretant també el simplicisimus sí sí simplicisimus també uh -huh. acabem acabem amb danses simplicíssims és un espectacle del Roberto G. Alonso és un espectacle. Uh -huh. uh, honest, absolutament uh, uh, delicat, és a dir, fa una... Una barreja penso que molt, molt ben feta i hi ha molta sensibilitat i ha molta utilitats de, de lo que és el Music Hall, el cabaret, doncs un espectacle fet per nens, una mica seguint, eh, per exemple, doncs ha utilitzat eh, vestuari, tret de fotografies de principiss doncs, del segle XX de, o oh, de, de mitjans del segle XX del Molino, és a dir que hi ha tota una, una, tra, una transposició del món del Music Hall en un espectacle per nens. Mm -hmm. que que està francament molt bé, molt bé. Per tant, és una manera de uh, fer atreure la dansa al públic familiar. No? Sí, sí, sí, uh, evidentment, si sí, sí. a qui vingui no sapi ben bé què ve a veure, estic segur que li agradarà la dansa, i el qui ja sap que ve a veure dansa, sí. doncs quedarà satisfet, sí, sí, és a dir, que aquí és quan s'ajunten, evidentment que això, en uh, la nostra doble línia de dansa i de teatre familiar, uh. doncs uh, uh, anem fent bons pues, espectacles de teatre, de titelles, de pallassos, llavors de tant ens junta dansa i teatre familiar i aquest és el cas de del Roberto Galonso que està que que aquest cap de setmana, exacte i divendres, però encara dilluns també, que és festiu, que és aquest dia 20, segona Pasqua, que plourà i tots podreu anar al teatre. Uh -huh. tot, tot el cap de setmana, doncs, també tenim uh, la Sant Andreu Gesbann, amb un saxofonista que està impartint també aquesta setmana un curs, que és el Dicots, uh, famosíssim, i acabem, doncs, la, que és la temporada uh, setembre-maig, en el SAT, amb la Sant Andreu Gesbann, amb festa i amb molt bona música de jazz. És una bona manera d'acabar eh, amb l'Andrea Motis i sí. el... Sí, sí, molt bé. Sí, sí. D'acord. O sigui que tenim el cap de setmana... Molt uh, sí, per, per poder podeu venir divendres, dissabte, diumenge i dilluns, tots els dies. Exacte, segons tinc entès, aquest concert de la Sant Andreu, ja es va anar amb dicots, serà enregistrat. Sí. Segons tinc entès. Sí, sí, sí. Farem... O sigui, serà un concert molt especial que quedarà quedarà El per perpetuat a la història. <ríe> sí, sí. Molt bé. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i nosaltres des d'aquí ja anirem comentant les diferents actuacions i, les, i totes les obres que realitzen des del Sant Andreu Teatre. Molt bé. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Doncs, uh, si no ens tornem a parlar fins a la propera temporada, doncs, molt bon estiu. I ho, igualment. igualment. Si és que arriba. Això. <ríe> Això és una altra. Vinga, adéu-teu. Bon molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda. I tenim moltes coses a comentar-vos a dia d'avui. Comencem per la més propera, comencem per aquí, per la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè us ofereix la possibilitat de jugar escacs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convida avui, a, com cada dijous, entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre, a jugar escacs. I si no en sabeu, doncs també us ensenyaran. I ara també hem de dir que continuen els actes de la Festa Major de Navas, amb qui la Carmina Gené doncs, demà segurament ens podrà explicar moltes més coses d'aquesta Festa Major de Navas. Navas. Aquesta, Però avui ja sí, Exacte, aquestes són les activitats programades per avui dins la festa major del barri de Navas. Per exemple, avui a les 6 de la tarda, a l'escenari Josep Estiví tindrà lloc una passarel·la de moda a Navas. Serà una gran desfilada de models de la nova temporada juvenil, talla gran secció de senyora. Una desfilada de senyores del barri, joves del centre obert d'on Bosco i joves de l'escola Lesma d'Usteses És una activitat organitzada per modes Laia i modes Zonics i dirigent la senyora que Carmina i les seves filles. Exacte. Doncs hem de dir que també aquest vespre, a partir de les 8 i dins de la Festa Major de Naves i a l'escenari Josep Estiví, hi ha la Diada Solidària per la ONG Amicei junts amb Mosambic amb les actuacions de Xavier Solà, cançons d'ahir i de sempre, de Costa, canta a Antonio Marcín, Fèlix, que canta cançons de Julio Iglesias, Manuel Cruz, el salsero cubano, cançons de salsa, merengue i xa -xà -xà, i tot això organitzat per pel restaurant Pica i Menja. Ja a dos quarts de la 10 del vespre tindrà lloc a la parròquia de Sant Joan Bosco l'actuació de l'Escola Musicant. És un concert acarregat de la Coral de Pares, de la Coral de Joves i l'Orquestra de Flotes Musicant i dirigits per la directora Eulària Caso. Tot això, doncs, dins del que són les festes majors de Navas, de les quals doncs, demà també en parlarem perquè ja ens puguem fer doncs, una mica uh, l'avançament del que es realitzarà dins la Festa Major de Navàs aquest cap de setmana. Més coses a comentar-vos, doncs anem cap a la Sagrera, perquè la 9 i s’ofereix com un gegant invisible a Can Batlló i les ciutats imaginàries. La 9 i Badenov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit una mirada crítica a la ciutat contemporània a través de la transformació de Can Batlló i l'evolució del model Barcelona. El recinte a febril de Can Batlló és avui en dia un gegant invisible enmig de Barcelona, amagat darrere els seus propis murs. Un receptà pendent de transformació i objecte de reivindicació i lluita veïnal des de fa molts anys. Actualment en procés de reapropiació per part de la ciutadania. I a través del procés de la seva recuperació ens preguntem sobre quines són les regles del joc. Els actors, els interessos, les estratègies que han dictat les transformacions urbanes a la Barcelona dels últims 30 anys i que ens han portat a la situació actual a Can Batlló, de la propietat privada enfront al Can Batlló per la gent. A partir d'aquí mirem cap al futur i plantegem una reflexió sobre les altres Barcelones possibles, sobre totes les ciutats que encara ens queden per imaginar. L'entrada, doncs, evidentment és totalment gratuïta. I atenció perquè aquella gent que tingui ganes de viatjar ho podrà fer demà divendres perquè l'entitat Coneguem el món ens porta cap a Groenlàndia. Demà divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Fabra hi haurà una conferència de Coneguem el món. Aquesta vegada en Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en la cultura inuit i guia de viatges culturals a l'Àrtica ens portarà a fer un viatge per la desconeguda terra dels inuits. Donc atenció perquè el districte de Banarswak, al nord-oest de Groenlàndia, és un dels llocs habitats més aïllats i inhòspits del planeta. Allí viu el poble més septentrional del món i malgrat les condicions extremes existents, hi ha una perfecta simbiosi entre l’home i el seu entorn físic. La base econòmica de la majoria dels habitants d'aquesta regió és la caça i la pesca. Viuen d'una forma tradicional, és a dir, no divideixen el dia en hores de treball i temps lliure. Des del primer contacte amb l'home blanc, al 1818, moltes coses han canviat, però l'harmonia entre els inuit, que significa grans homes i la natura, és romàs inalterable i exemplifica una de les adaptacions més difícils i ràgides del ser humà al seu mitjà. Els inuit estan considerats els millors viatgers polars de la història i amb ells doncs, demà... Tindrem la possibilitat de viatjar al llarg del seu territori i conèixer les seves històries. Recordeu, demà a les 7 de la tarda, al Centre Cultural Can Fabra, parlem de Groenlàndia. I més que hores a comentar-vos, encara tenim alguna algun minut per poder oferir-vos algunes informacions, com és el cas de la Fabra i Coats, que participa en una nova edició de la Nit dels Museus. La Nit dels Museus es celebrarà aquest dissabte i comptarà amb la incorporació de la Fabra i Coats amb el Centre del Contemporani de Barcelona pel Cafà a Sant Andreu. Els diferents museus participants obriran de 7 de la tarda a una de la matinada, com sempre, amb l'entrada gratuïta. L'any passat, un 126.000 persones van participar en una iniciativa que vol apropar al Patriboni Barceloní i del País als Ciutadans. Tornen cap a l'Anau Ipanol, per perquè us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Ras? L'Anau Ipanol de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins diumenge dins l'Espai 30 una triada d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia durant un any es va reflectir en el blog diarioprotessico.blogspot.com.es En aquesta mostra veiem una expressió més íntima dels dies viscuts. Qui és Cristina Raso? Doncs és fotògrafa sangrarenca. Es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la UPC i treballa com a freelance a diferents àmbits. A hores d'ara dur a terme el projecte Zoom Zagrera i és sotsdirectora de la mostra de curtmatratxes curt curt d'autor Mèvius. I encara tenim d'altres coses a comentar-vos, com per exemple, Oberta al Futur, és el nou pla de formació pel comerç a Sant Andreu. Sant Andreu és l'objectiu d'aquesta iniciativa, que es preveu que beneficiarà a més de 1.500 professionals del sector. A través de 26 mòduls gratuïts de 3 hores cadascun, els comerciants aprenen matèries relacionades amb la gestió empresarial i la capacitació tecnològica. La fita és impulsar l'ús de les TIC, les tecnologies de informació i la comunicació en el comerç i serveis de proximitat.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 dels districtes i les associacions de comerciants. L'objectiu del pla és contribuir a la millora professional del comerç i els serveis de proximitat a través d'una amplia oferta formativa en gestió empresarial i captació tecnològica, eines clau per millorar la competitivitat en un entorn de crisi, però també de canvis en els hàbits de compra. Es tracta, per tant, d'una formació contínua que s'anirà desenvolupant al llarg de tot l'any en funció de la demanda del sector. Una demanda que es vehicula a través del districte i les associacions de comerciants. Les classes s'adapten als horaris dels comerciants i es fan al mateix territori, ja que tots els mòduls s'imparteixen a espais municipals del districte. Tant l'oferta formativa i el formulari d'inscripció es poden consultar a l'adreça electrònica www.bsn.cat barra empresa, al bàner Uber al futur o trucant al 93 485 3207. El programa ofereix un catàleg de 26 càpsules independents, 10 dedicades a l'estratègia i gestió i 16 centrades en competències TIC. La durada de cada càpsula és de 3 hores, a excepció de 3 càpsules de 2 hores. El pla s'agrupa en 4 itineraris formatius. El primer és el moment de fer canvis, el segon econòmic financer, el tercer màrqueting digital i el quart sou quart de gestió empresarial. Molt bé, doncs també inclou càpsules de sensibilització, divulgació amb sessions d'iniciació al Facebook, Twitter, anunciar-se a internet, a aconeixer els recursos i serveis que Barcelona Activa ofereix a les empreses i en dedicar el comerç de Barcelona està representat per un gran nombre d'empreses familiars, petites i mitjanes, que situades en la trama urbana de la ciutat són font d'activitat econòmica. Molt bé, doncs nosaltres que deixem aquí, donar les gràcies al Ricardo Malabé per haver-nos acompanyat aquesta setmana i també a la Susana Ávila que ens ha acompanyat també en el dia d'avui i també ho farà demà. Uh, així que nosaltres el que fem ara mateix és marxar, ens retrobem demà, per tant, a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.